Я вірю тобі, ти не підведеш. Ти не дозволиш, щоб твоя Янка стала під ніжком у юрті Кочевика. Щоб вона поневірялася в неволі по чужих чужинах, як тобі довелося, Щоб терпіла наругу та насилля всіх злих і жорстоких нелюдів. Не думай про це, все буде гаразд, — шепотів Добриня, хоча сам не вірив у те, що казав. Все буде гаразд, люба моя. Він легко підняв її на руки, притиснув до себе, і, не розбираючи дороги, спотикаючись на нерівних плахах, яким була вимощена вуличка, поніс у темряву до дворової води, а вона припала до нього, притулилася щокою до його щоки і завмела на його широких грудях, прислухаючись, як десь глибоко під кожухом лунко і бентежно гупало юнацьке серце. Ніч для обох сторін була тривожна. Повернувшись у свій стан, Батий зібрав військову раду і наказав гаюк хану підтягнути до ляцьких воріт свій тумен, а бучек хану – тумен Тургаудів, який не був ще в ділі. Кияни захищалися стійко, але їм не вистояти проти нас. Кінтинавав свої тумени і раптовим ударом прорвіть їхню оборону. Завтра до обіду ви повинні бути в місті. Будемо, Саїн запевнив Гуюк Хан. Даю переможцям три дні на пограбування. Хай воїни потішаться, ідіть. Коли вони вийшли, Батий підвів очі на Джихангірів. Ми не дамо передишки, думи Тровоєводі. Будемо наступати безперервно день і ніч, водячи в Київ усинові нові сили. Тимен Будь готовий зі своїм тубеном вступити в бій завтра о півдні. Зміниш стовлених воїнів Гуюкхана та брата Бучекхана. Тобі на поміч зразу ж прийде мій брат Орду. Цього, гадай, досить, щоб приголомшити киян і зав'язати бої в самому місті. Потім підуть інші. «Ой є, ой є», закивали головами царевичі, «завтра Київ упаде до твоїх ніг, Саїнхане». Настрій у всіх був бадьорий. Ніхто не сумнівався у швидкій перемозі. Завтрашній день має стати останнім днем Харманки Б. Зовсім інші почуття панували у Києві. Як тільки Добриня з Янкою зачинили за собою двері, у вежі надовго запала гнітюча тиша. Мовчав боярин Дмитро, мовчали воєводичі Степан та Ілля, що весь день не відходили від пораненого батька, ані пари з уст, не виронали інші бояри. Всім було нелегко. Кожен розумів, що збити ворога звало неможливо, якщо не кинути проти одного монгала двох киян. Але де їх узяти? Оголити в інших місцях? Цього бати тільки й жде. На що ж тоді сподіватися? Всі дивилися на Дмитра, що він скаже. Дмитро сидів за столом, заплющивши очі. Думав... Чи стримував стогін, що клекотів у грудях, барана пекла вогнем? Чи відпочивав після незмірно важкого дня? Ніхто не наважувався порушити його мовчанку. Нарешті він підвів голову. Важко нам, друзі, важко Києву. Так ще й не було ніколи. Билися ми сьогодні мужньо, відчайдушно. Та сила в силу ломить. «Що ти хочеш цим сказати, батько?» – вигукнув Ілля. «Невже наше становище безнадійне, безвихідне?» «Чому безвихідне?» «Я не кажу цього», – твердо відповів воєвода. «З будь-якого становища є два виходи. У бою – перемога або смерть, є і третій – полон». «Ні, ні, тільки не полон, тільки не полон!» – пролунали вигуки. «Краще вже смерть!» Дмитрові очі блиснули. «Ось такі слова я й хотів почути від вас, браття, тільки не полон. Тоді, виходить, будемо битися до останнього. Хай самі загинемо, зате з собою прихопимо на той світ немало у батиєвих. Отож, наша кров проліться недаремно. Якщо кожне місто аж до холма та берестя вчинить так, Тоба ти і він ні з чим буде повертатися додому. Отож вирішили триматися до останнього. Тоді йдіть і переводьте сюди свіже підкріплення, бо наступний день буде дуже важкий. Йдіть. Бій відновився на світанку. Як тільки за Дніпром заграла ранкова зоря і піднявся край неба, пролунав глухий монгольський клич. ху Кху! кху! І зразу ж свіжі сотні хана Гуюка, що змінили тумен Бурундає, ринули в атаку. Але кияни за ніч теж поновили свої лави і стіною стали супроти ворога. На волу почалася битва, ще упертіша і лютіша, ніж учора. Знову задзвеніли шаблі та мечі, захорчали сулиці, пронизливо засвистіли стріли. Воїни закричали у шалі бою, захрипіли і застогнали в смертному конанні поранені, важко падали на дерев'яний поміст убиті. О півдні, коли на волозі з'явився свіжий тумен менгу, стало ясно. Лядські ворота не втримати. Дмитро підкликав Іллю, Степана та Добриню. Ось що, хлопці, біжіть по допомогу. Один до золотих воріт, другий до Мстиславового города. А ти, Степане, до Білгородських. Хай бояри залишають лише сторожу, а самі з полками мчать, не сюди. Скажіть людям, щоб коли задзвонить нас полос Софія, тікали до Володимирового города. Там, за його валами, будемо оборонятися. То наша остання надія. Тригінці зразу ж погнали в трикінці. Добриня із Мстиславого города. Розташованого на кручах над Дніпром, повернувся перший. За час, коли він був відсутній, кияни відступили з валу вниз, і бій клекота уже на прилеглих доляцьких воріт вулицях, за вулках та в ближніх дворах. У нього похололо в грудях.